Daphne du Maurier a madarak December 3-án éjszaka a szél megfordult, és egyik pillanatról a másikra beköszöntött a tél. Addig szelít bársonyos volt az ősz, s ahol az eke megfordította, érett, gazdag a föld. Nat Haken a háborúban súlyosan megsebesült, nyugdíjat kapott, és félállásban dolgozott a farmon. Hetente három alkalommal állt munkába, és a könnyebb tennivalókat bízták rá. Házas ember volt, két gyermek apja, de nemigen barátkozott. Legszívesebben egymagában dolgozott. Azt szerette, ha például töltést kellett felrakni, vagy egy kaput kiavítani a félsziget csúcsán, ahol a gazdaság földszintjét mindkét oldalon a tenger veszi körül. Aztán délben pihenőt tartott, megette a kúspástétomot, amit a felesége készített, s ült a szikla szélén, és figyelte a matarokat. Ősszel nagy csapatokban érkeztek a félszigetre, nyugtalanok voltak, idegesek, állandóan bozogtak, mintha kergetné őket valaki. Hol köröztek, keringtek az égen, hol leszálltak a gazdag, újra szántott földre, hogy táplálékot keressenek, de még amikor ettek, akkor is úgy látszott, mintha nem volnának éhesek, és nehezükre esne a táplálkozás. A nyugtalanság újra levegőbe űzte őket. Rikácsoltak, fütyűrésztek, víjogtak, elhagyták a partot, és becserkészték a békés tengert. Rajta, gyorsan, sies, irány a távol. De hol az a távol, és miért te nagy sietség? A lankat, szomorú ősz szüntelen sürgetésen megbűvölte őket, és le kellett csaporniuk a fölös energiát, mielőtt beáll a tél. Talán ősszel valami figyelmeztetés üzenet érkezik a madaraknak gondoltanát. Közelg a tél, sokan elpusztulnak, és mint aki a korai haláltól fél, és munkába vagy holmi bolondériába merül el nyakig, a madarak is hasonlóképpen cselekednek. Holnap úgy is meghalunk, mondják. A madarak ilyen idegesek még sohan sem voltak, mint ezen az őszön. Izgatottságuk annál is inkább szemet szúrt, mert közben a napok csendesen múltak el egymás után. Mr. Twitch traktorja nyugati dombokon jártja útját. Nat a kerítésen dolgozott, s látta, ahogy elmerül, meg felbukkan a traktor. A gép és a rajta ülő férfi időnként egy-egy pillanatra eltűnt a köröző, rikácsoló madarak óriás felhőjében. Mikor aznapi munkája véget ért, Nat szóvá tette a dolgot Mr. Tridge-nek. Igen, mondta a gazda, több a madár, mint máskor, az az érzésem megfordult az idő. Keménytenünk lesz, ezért olyan nyugtalanok a madarak. A gazdának igaza volt. Aznap éjjel megfordult az idő. A ház hálószobája keletre nézett. Nat alig valamivel kettő után felébredt a hűvös, száraz keleti szélre. Tompán zúgott a kéményben, a tetőn zörgött a vékony pala. Nat figyelt, és hallgatta az öbölbe morajló tengert. Maga köré csavarta a takarót, közelebb bújt a feleségéhez, s mély álomba merült. Egyszerre csak arra riadt föl, hogy kopognak az ablaküvegem. A kopogás tovább folytatódott, s mivel ingerelte a zaj, Nat kibújt az ágyból, és odament az ablakhoz. Kinyitotta, s abba a pillanatba valami végig simította a kezét, a csuklójára vágott, felhorzsolta a bőrét. Aztán verdeső szárnyakat látott, és valami eltűnt a tetőn át a ház mögé. Egy madár volt. Hogy miféle madár, meg nem mondhatta. A szél űzte ide, hogy a párkányon keresse menedéket. Nadd becsukta az ablakot, újra lefeküdt, de érezte, hogy nedves a csuklója, és szájával megkereste a horzsolást. A madár felvérezte. Rémülten zavarában, miközben oltalmat keresett, gondoltanat, a madár a sötétben. Na, alszunk rá egyet, és kész! Hirtelen újra kopogtak, ezúttal erős lakosabban, konokabbul. A zajra most a felesége is felébredt, és megfordult az ágyban. Nézd már meg azt az ablakot, Nat! Zörög! Már megnéztem felelte, valami madár van ott bent, be akar jönni. Zavard el, mondta az asszony, nem tudok ettől a zajtól aludni. Megint odament az ablakhoz, és most, amikor kinyitotta, nem egy, de vagy hat madár ült a párkányon, és egyenesen az arcába repültek. Felsikoltott, karjával hadonászott, hesegette őket, és ezek is, akárcsak az első, átrepültek a fölött és eltűntek. Berántotta az ablakot, és rátolta a reteszt. Hirtelen rémült kiáltozás hangzott a folyosó másik oldaláról. Ott aludtak a gyerekek. – Jill! – mondta a felesége, és felült az ágyban. Újabb kiáltás most már mindkét gyerektől. Nat bebotorkált a szobájukba. Verdeső szárnyakat érzett maga körül a sötétben. Az ablakok tárva nyitva ott jöttek be a madarak. Először neki csapódtak a mennyezetnek, a falnak, aztán fejebb szálltak, és az ágyba fekvő kégy gyereke ellen fordultak. Semmi baj, itt vagyok kiáltottan át. A gyerekek sikoltozva vetették rá magukat, és miközben a sötétben a madarak felemelkedtek, lecsaptak, netet vették célba. Mi az, Nat, Mi történt? kiáltotta a felesége. Nat gyors mozdulattal kilőzte a gyerekeket a folyosóra és becsapta az ajtót. Egyedül maradt a hálószobában a madarakkal. A legközelebbi ágyról lerántotta a takarót, és fegyverként használva ide-oda csapkodott vele maga körül. Testek tompa zuhanását érezte, szárnyak verdesését hallotta, a madarakat még korán sem győzte le. Újra meg újra támadásba lendültek. Döfték, szúrták Nat kezét, fejét, mintha hegyes villa olyan éles volt a csőrük. A takarót most már védekezésre használta. Fejekölé tekerte, s a még nagyobb sötétben puszta kézzel ütötte-verte a madarakat. Nem mert az ajtóhoz botorkálni, nem merte volna kinyitni, hát ha utána jönnének. Meddig küzdött velük a sötétben, fogalma sem volt, de végül a szárnyak izgatott verdesése csökkent, majd teljesen megszűnt, és a vastag takarón át világosságra lett figyelmes. Várt, hallgatózott. Semmi zaj, csak az egyik gyerek görcsös a túlsó hálószobából. Levette fejről a takarót, és körülnézett. Szürke, hideg reggeli fény világította meg a szobát. A hajnal és a nyitott ablak elszólította az eleven madarakat. A döglöttek ott hevertek a földön. Natet rosszul légy kerülgette. Oda ment az ablakhoz, és kis kertecskéjén át kibámult a földekre. Kemény hideg volt, és a földeken annak a fagynak a szigorú fekete nyoma, melyet a keleti szél hozott magával. A tenger, most apá idején még vadabbnak tűnt, fehér sipkásan, meredeken tört meg az öböl partjain. A madaraknak se híre, se hamba. Nad vecsukta a kis hálószoba ablakát és ajtaját, és átment a folyosón vissza szobájába. Felesége felült az ágyban. A kislány ott aludt mellette, a kisfiú bekötözött fejjel anyakarjaiban. Most már alszik, suttogta az asszony. Valami megvághatta mindkét szemes harka véres. Gilles azt mondja, madarak csinálták. Azt mondta, hirtelen felébredt, és a madarak ott voltak a szobájában. Az asszony natra pillantott, arcát kereste, mondja már, meg valóban így volt. Kétségbe esve zavartan nézett. lát nem akarta, hogy az asszony rájöjjön. Ő is meg van rémülve, csak nem szédül az elmúlt néhány óra eseményeitől. Madarak vannak odabent, mondta. Döglött madarak, vagy ötven? Leült az ágyra a felesége mellé. A kemény idő miatt, csak amiatt lehet a kemény idő miatt. Lehet, hogy nem is ide valósi madarak. Éjszakról menekültek erre a vidékre. De hát suttogta az asszony, csak mai éjjel változott meg az idő, még csak éhesek se lehetnek. Találnak elég táplálékot a földeken. Az idő miatt van, hajtogatta nát. Mondom neked, az idő miatt. Az ő arca is feszült volt, akárcsak az asszonyé. Egy darabig szótlanul mellettek egymásra. Nát az ablakhoz ment és kinézett. Súlyos, ólomszürke volt az ég, és a barna dombok, melyek tegnap még napfényben csillogtak, most sötétek voltak és csupaszok. Egyetlen éjszak alatt feketet telepedett a vidékre. A gyerekek felébredtek, Jill csacsugott, a kis Johnny megint sírt. Ahogy ment lefelé a lépcsőn, Nat hallotta, hogy felesége csitítgatja, figasztalja a kicsiket. Nem sokára ők is lejöttek, Nat addigra már elkészítette a reggelit. – Elkergetted a madarakat? – kérdezte Jill. – Igen, elment mind, a keleti szél hozta őket ide. – Remélem nem jönnek újra – csivít Jill. – Elkísérlek a buszhoz – mondta Nat. Jill, mintha el is felejtette volna az éjszakai élményeket, táncolva ment az apja előtt, a fa kergette, arca kipirult kis törpe sapkája alatt. Nat egész idő alatt a sövényeket kutatta, a mögöttük húzódó szántóföldeket fürkészte, elnézett a farmon túli kis erdő felé, ahol a varjak, a csókák gyülekeztek. Egy fiamadarat se látott. A lejtő aljában nem sokára feltűnt a busz. Lépésbe jött felfelé a dombom. Nat megvárta, míg Jill felszáll, aztán megfordult és elballagott a farm felé. Szabad napja volt, de meg akart bizonyosodni arról, hogy minden rendben megy. A tanyaház hátsó bejáratához ment. Mrs. Strich hangját hallotta. Énekelt, a rádió szolgáltatta a kíséretet énekéhez. Itt van, Mrs. Strich, kiáltott tanát. Az asszony odajött az ajtóhoz, barátságos arcú terebélyes, jókedvű nő. Adj Isten, Mr. Haken! Mondja már, meg, honnan jött ez a hideg? Oroszországból. Ilyen időváltozás még életemben nem láttam, és a rádió azt mondja, így is maradt. A sar körnél van valami. Ma reggel mi nem is kapcsoltuk be a rádiót, mondtanak. Arról van szó, hogy éjszaka nagy bajba voltuk. Csak nem a gyerekek. Nem, alig tudta elmagyarázni. Most, nappal az a madárcsata egyszerűen képtelenségnek tűnt. Megpróbálta elmondani Mrs. Strange-nek, mi történt, de az asszony tekintetéből látta, hogy ő szerinte ez a történet valami didércsnyomás eredménye. Mr. Hodge, gondolta a nő, maga túl sokat evett vacsorára. Biztos igazi madarak voltak, kérdezte széles mosolyjal. Mrs. Trich felelten át. ötven döglött madár, vörösbegy, ökörszem. Nekem jöttek, a kis Johnny szemét akarták kiválni. Mrs. Trich két kedve bámult rá. Hát szóval így állunk, mondta. Gondolom, ez az idő hozta ide őket. Ha egyszer bekerülnek a hálószobába, azt se tudják, hol vannak. Talán idegen madarak arról a bizonyos sarkörről. Nem, vágta Ezeket a madarakat naponta látja erre felé is. – Fura! – szólt Mrs. Stridge. Valóban nincs rá magyarázat, talán írjon a Guardiannek, majd azok kiokosítják, csak adnak erre valami választ. – Na, mennem, kell a dolgom van! Nagy bállagott hazafelé, feleségét meg a kis Jonit a konyhában találta. – Találkoztál valakivel? – kérdezte. – Mrs. Tridge elfelelte. – Láttam rajta, egyetlen szavamat se hiszi, náluk különben semmi baj. Igazán kihordhatnád azokat a madarakat, mondta a felesége. Nem merek bemenni a szobába, pedig be kéne vetnem az ágyakat. Félek. Most már nincs mitől félned. Döglöttek, nem? Fogott egy zsákot, felment a szobába, és a merev tetemeket egyenként berakta a zsákba. Igen, pontosan ötven. Az élő sövény rendes, közönséges madarai. Egy igónagságú sem akadt közöttük. Valami miatt megrémülhettek, ezért viselkedtek így. Kivitte a zsákot a kertbe, és most már új gondolattal kellett szembenéznie. A talaj keményre fagyott, de a hó nem esett, az elmúlt órákban semmi se történt, csak éppen északira fordult a szél. Szokatlan volt, furcsa. Látta a fehér-sipkás hullámokat, ahogy megtörnek az öböl partjai. Döntött. A madarakat leviszi a partra, és ott temeti előket. Mikor a szikla alatt leért a vízhez, alig tudott megállni a lábán, a keleti szél olyan erővel tombolt. Apály volt. Láb alatt csikorgott a kavics, ahogy a puhább főveny felé tartott, és azután háttal a szélnek kinyitotta a zsákot. Sarkával a kis gödröt a homokba, abba dobja bele a madarakat, de a szél, mintha repülni tanítaná, felkapta, s mint a pejhet messzire elfújta, taszigálta, szétszórta, szétteregette őket a parton majd jön a dagás, aztán, ha apadni kezd, magával viszi őket a víz gondoltanat. Kinézett a tengerre, és figyelte a tarajos, zöld hullámokat. Mereven emelkedtek fel, összeomlottak, és megtörtek ismét, s mivel apály volt, messziről, nagyon messziről érkezett a morajlás. Nyoma se volt benne az áradás zúgásának, mennydörgésének. Aztán megpillantotta őket, a sirályokat. Ott kint, a nyílt tengeren, hullámok hátán lovagolva. Először arra gondolt, a hullámok fehér taraját nézte sirályoknak. Száz, ezer, tízezer. Felemelkedtek, lezuhantak a hullámvölgyekbe, arccal a szélnek, lehorgonyzott, hatalmas flotta, mely a dagályra vár. Nagy hátát fordította a partnak, s a meredek ösvényen elindult hazafelé. Valakinek csak tudnia kell erről, valakinek csak szóltak. Történik itt valami, a kelleti szél meg az időjárás jó voltából, amit ő nem ért. Ahogy közeledett a házához, látta, hogy felesége az ajtóba várja. Izgatottan oda kiáltott neki: Nát, most mondta be a rádió, rendkívüli közleményt olvastak fel, nem csak nálunk, mindenhol, Londonban, az egész országban, valami történt a madarakkal. Gyere, hallgass meg, megismétlik! Együtt mentek be a konyhába, hogy meghallgassák a közleményt. A belügyminisztérium ma délelőtt 11-kor rendkívüli közleményt adott ki. Óránként érkeznek a jelentések az ország minden részéről, hogy hatalmas madárcsapatok gyülekeznek a városok, falvak és a távoli területek felett, akadályokat képeznek, károkat okoznak, sőt embereket támadnak meg. Valószínű, hogy a Brit-szigeteket jelenleg előzönlő salki légáramlás miatt vonulnak a madarak ilyen hatalmas tömegekben dél felé, és a rettentő éhség miatt támadják meg az embereket. Figyelmeztetjük a háztulajdonosokat, ügyeljenek az ablakokra, ajtókra és kéményekre, és tegyenek meg minden észszerű óvintézkedés gyermekeik biztonsága érdekében. A későbbiek folyamán újabb közleményt olvasunk fel. szinte felrobbant az izgalomtól. Diadalittasan nézett a feleségére. – Na, tessék! – mondta – egész reggel mondogatom magamban, hogy itt valami nem stimmel, és lám, lemegyek a partra, nézem a tengert, és mit látok. Sok ezer sirályt ott lovagolnak a hullámokon, és várnak. Mire várnak, Nat? kérdezte az asszony. Nat csak bámult rá. Azt én nem tudom, mondta lassan. Oda ment a fiókos szekrényhez, ahol a kalapácsot és a többi szerszámot tartottak. Mit csinálsz, Nat? Ügyelek az ablakokra és a kéményre, hogy megparancsolták. Csak nem hiszed, hogy a csőrükkel beverik az ablakot? Az ökörszemek, begyek, meg a többiek? Hát, hogy tudnák? Nap nem válaszolt. Nem az ökörszemekre, begyekre gondolt. A sirályok jártak az eszébe. Felment a lépcsőn, és délig odafön dolgozott. Bedeszkázta a hálószobák ablakait, eltömte a nyílásokat. Kész az ebéd? – szólt fel a felesége a konyhából. – Jó, megyek! – mikor megebédeltek, az asszony neki látott a mosogatásnak. Natt meg bekapcsolta az egyórás híreket. Ugyanazt a közleményt ismételték meg, új hírekkel megtolva. A madárcsapatok mindenütt fennakadást idéztek elő, közölte a bemondó, és London fölött ma délelőtt tíz órakor oly sűrű tömegben gyűltek össze, hogy egyetlen hatalmas fekete felhőnek látszottak. A madarak letelepettek a háztetőkre, ablakpárkányokra és kéményekre. Akadt köztük fekete rigó, sárgarigó, közönséges veréb, s már ahogy ez a nagyvárosban elvárható, temérdek galamb, seregé és a londoni vizek gyakori látogatója a fejű sirály. A látvány olyan szokatlan volt, hogy a forgalom számos főútvonalon leállt, a munkát az üzletekben és az irodákban abba hagyták, és az utcák, járdák zsúfolásig megteltek emberekkel, álltak, s nézték a madarakat. A bemondó hangja sima volt és behízelgő. Nát úgy érezte, hogy az egész dolgot kiagyalt tekinti. Biztos vannak hozzá hasonlóan száz és százan, akik nem is sejtik, mit jelent vaksötétbe küszködni egy falkamadárral. Nát kikapcsolta a készüléket. Felkelt és nekifogott a konyha ablakoknak. Felesége mellette a kis Johnnyval csak figyelte. Tudod, mit kéne tenniük? kérdezte az asszony. Bevetni a hadsereget, hogy a madarakat lője le. Próbáljuk megfeleltenat. Hogy kezdenének hozzá? Nem tudom, de valamit csak kéne tenni. Muszáj nekik csinálni valamit. Nath azt gondolta magába, hogy azok az ők ebben a pillanatban kétségtelenül foglalkoznak ezzel a problémával, de bármire is szánják el magukat azok az ők Londonban, az itt majd 300 mérföldnyire szentelt víz csupán. Élelmiszerrel hogy állunk? kérdezte. Hónap van piac, tudod, Fölösleges élelmet nem tartok a háznál, a hentes is csak holnap után jön, de ha holnap bemegyek, valamit azért tudok venni. Nat nem akarta megijeszteni, benézett az éléskamrába és a pohárszékbe, ahol az asszony a konzerveket tartotta. Egy-két napig ebből a készletből is kihúzhatják. Szorgalmasan szögelte tovább a deszkát a konyhaablakokra. Gyertya, gyertyával rosszul állnak. Ezt is vennie kell holnap az asszonynak, hát legfejebb korán lefekszenek ma este. Igen, ha... Felkelt, és kiment a hátsó ajtón. Megállt a kertben, és a tenger felé nézett. A nap eddig csak egy percese bukkant ki, és most, noha még csak három óra van, valami különös sötétség borult feléjük. Az ég komor volt, súlyos és fakó, mint a só. A tenger rossz indulatúan csapdosta a sziklákat. Elindult az ösvényen a part felé. Már félúton volt, amikor hirtelen megállt. Látta, hogy az ár megfordult. A sirályok felszálltak, százával, ezrével köröztek a levegőbe fönn, szárnyuk a széllel szembeszegülve. A sirályok sötétítették el az eget, és csendben voltak. Felszálltak, köröztek, még magasabbra szárnyaltak, lebuktak, erőpróba volt ez, a szél és a madarak között. Nat megfordult, futva tette meg az utat a házig. Elrohanok, Jillert, mondta feleségének. Mi baj? kérdezte az asszony. Halott sápat vagy. johnny ne ereszt ki, zárd be az ajtót, gyújts világot, és húzd be a függönyöket. De még csak három óra múlt. Mindegy, tedd, amit mondtam. Benézett a fészerbe, és magához vett egy kapát. Megindult az utcán a busz megálló felé. Hátra-hátra tekintett. A sirályok közben még magasabbra szálltak, és szélesebb köröket írtak, és hatalmas alakzatokba tömörülve vették birtokukba az égboltot. Tovább sietett. Tudta, hogy a busz négy előtt úgy se jön, de muszáj volt sietnie. A domb lábánál várakozott, még fél óra volt. A magaslatokról érkező keleti szél, mintha ostorral vert volna végig a földeken. A távolban megpillantotta az agyagdombokat, fehéren és tisztán az ég baljó hátterében. Hirtelen valami feketeség emelkedett fel mögülük. Először foltnak tűnt, aztán egyre terjedt és mind sötétebb lett. A foltokból felhő lett, aztán a felhő öt újabb felhővé szaporodott, ezek a felhők elindultak északra, keletre, délre és nyugatra, s aztán már nem is felhők voltak többé, hanem madarak. Figyelte őket. Két-háromszáz lábnyira tőle vonultak az égbolton. A sebességükból látta, hogy az ország belseje felé tartanak, semmi tervük a félsziget lakóival. Vetési varjak, hollók, csókák, szarkák, szajkók. A kisebb madarak kegyetlen ragadozói ezen a délután más küldetésben jártak. Oda ment a telefonfülkéhez, belépett, leemelte a kagylót. A központ majd továbbítja az üzenetet. Az országot mellől beszélek, mondta, a buszmegállóból. Szeretném tudtul hogy nagy madárcsapatok tartanak az ország belseje felé. A sirályok is gyülekeznek már a zöbölben. – Igen is – válaszolta lakonikus rövidséggel a fáradt hang. – Ugye továbbítja ezt az üzenetet a megfelelő helyre? – Igen, igen. A vonal másik végén a telefonos kisasszony türelmetlenkedett. Érezhetően torkig volt mindennel. A hívó hang búgott fel újra. Ez a nő egészen más, mint én gondoltanat. Ennek minden mindegy. Jött a busz. Lassan vánszorgott felfelé az emelkedőn. Csill leszállt. Hát ez a kapa meg minek, papa? Csak magammal hoztam. Na gyere, szeretném, ha már otthon lennénk. Hideg van, nem sétafikálunk, megértetted? No, lássuk csak, hogy tudsz futni. Most már látta a sirályokat is. Csendesen köröztek a földek felett, jöttek befelé. Nézd csak, papa, ott, mi? Nézd csak, sirályok! Látom, na szedd a lábad. Hová repülnek, hová mennek? Befelé az országba annyi szent, oda, ahol melegebb van. Megfogta a kislány kezét, és szinte vonszolta maga után a keskeny úton. – Ne olyan gyorsan, nem bírom! A sirályok a varjakat és a hollókat utánozták. Elborították az eget. Ezres csapatokba indultak a szélrózsa minden irányába. – Papa, mi az? Mit csinálnak a sirályok? – Nem akartok repülni, szállni minden áron, mint a varjak, a szajkók. Még mindig fönt köröztek. Nem is szárnyaltak fel olyan magasra, mint társaik. Mintha valami jelre vártak volna, mintha még valamiben döntésnek kellett volna születnie. Miért nem mennek már ezek a sirályok, nyafogott Jill? Nem szeretem őket, látod? Egyre közelednek. A férfi futni kezdett. Jill szinte repült a levegőbe utána. Ahogy a fannál befordultak, látta, hogy a gazda kocsiával éppen betulat a garázsba. Nat oda kiáltott neki. Segítene rajtunk? kérdezte. Mr. Treach megfordult a sofőrülésen, és csak nézte kettőjüket. Vidám, piros, posgás arca elmosódott. Szép kis mókának nézünk elébe, – mondta. – Láttad a sirályokat? – Jim, meg én épp szét akarunk ütni közöttük. Mindenki bedilizett ezekbe a madarakba, másról sem beszélnek. – Halom az éjszaka magát is megkönnyékezték. Puska kéne? – Nata fejét rázta. A kiskocsi meg volt pakolva jócskán, de jill azért akadt volna a hely a hátsó ülésem. Nem puska kéne, mondta de igen lekötelezne, ha jill hazavinné, fél a madaraktól. Oké, okay, mondta a gazda, hazaviszem. Maga miért nem áll csatasorba? Nincs kedve lövöldözni egy kicsit. Itt olyan tolleső lesz, mint annak a rendje. Jill beszállt. A kocsi megfordult és rátért az útra. Nat ment utána tridge elment az esze annyi szent, mit ér a puska egy égboltnyi madár ellen. A madarak már közeledtek a farm felé, és egyre alacsonyabban írták köreiket az égre. Tehát a farm a célpontjuk. Nap meggyorsította lépteit. Feltűnt a gazda kocsia, jön vissza felé az úton. Egy fékcsikorgás, és az autó megállt Nap mellett. A gyerek beszaladt a házba, mondta a gazda. Az anyja szemmel tartotta a házból. No magának mi erről az egészről a véleménye. A városban azt beszélik, az oroszok csinálták, megmérgezték a madarakat. Az oroszok? – Hogy csinálhatták? – Ne tőlem kérdezze. Tudja, hogy születnek ezek a mesék. – Bedeszkázt az ablakait? – kérdeztened. – Nem. Hülyeség. kise se látszom a munkából. S pont erre lett volna időm. Körbejárni a házat, s bedeszkázni minden ablakot. Én a maga helyébe bedeszkáztam volna. – – Hogyan már? Maga berezelt. Nem aludna inkább nálunk? – Nem, köszönöm. – Hát jól van. – Na majd holnap reggel. Visszlát. Sirály húst kap reggelire, meglátja. A gazda elvigyorodott, és kocsijával befordult a farm kapuján. Nat tovább sietett. Elhaladt a kiserdő mellett, aztán a régi csűr mellett, átlépett a kerítésen, és aztán a földeken át nekivágott a hátralévő útnak. Ahogy átugrott a kerítésen, számsuhogást hallott. Fekete csőrű sirály csapott le rá az égből. Cértévesztett, röptében farolt, felszállt, hogy újra lecsapjon. Egy szempillantás alatt társai is akadtak. 5, hat, húsz. Nat eldobta a kapát. Semmi haszna. Karját fejére borította, és futott a ház felé. Lelecsaptak rá a levegőből továbbra is. Hangtalanul, némán csak a szárnyuk verdesett. Szörnyű csapkodó szárnyak. Érezte, vérzik a keze, vérzik a csuklója, s a nyaka is véres. Csak a szemét, csak el ne érjék. Más nem számít. Ahányszor lecsaptak, annyiszor támadtak, annyival vakmerőbbek lettek. És magukkal semmit se törődtek. Mikor lezuhantak és céltévesztettek, neki csapódtak a földnek, megsebezték magukat, csontjukat törték. Nát futott, botladozva a madarak ernyed testét rugdalta maga előtt. Megtalálta az ajtót, és véres kézzel dörömbölni kezdett. Eresszetek be! Én vagyok! Nát, eresszetek be! Aztán feje fölött megpillantotta a tengeri szulát. Lecsapni készült. A sirályok köröztek, visszavonultak, magasra szálltak párosával szélnek szembe. Csak a szula maradt. Egyetlen szula ott, a feje fölött az égbolton. Szárnyai hirtelen testéhez csapódtak, mint a kő zuhant lefelé. Nát felsikoltott, és az ajtó kinyílt. Átbotlott a küszöbön, Felesége egész testével nekidőlt az ajtónak. Hallották a szula puffanását a földön. Felesége bekötözte nagy sebeit. Nem voltak mélysebek, Keze, feje és csuklója járt a legrosszabbul. Ha nincs rajta sapka, a madarak a fejéhez is hosszább férkőznek. Na és a szula? Az ketté hasíthatta volna a koponyáját. A gyerekek persze sírtak. Látták, hogy apjuk keze véres. Ennyire ne sírjatok már, látjátok kutyabajom! Felesége arca hamusz szűrke volt. Láttam őket, suttogta. Akkor kezdtek gyülekezni, amikor Jill beszaladt Mr. tridge -el. Jól bereteszeltem az ajtót, és beszorult. Ezért nem tudtam azonnal kinyitni. Hála Istennek, hogy a madarak kivárnak engem, mondtanak. Jill azonnal orra volna. Befelé röpültek, ezer meg ezer. Varjuk, hólók és nagyobb madarak mind. Láttam őket a buszmegállóból. A városokba tartanak. De hát mit csinálnak ott, Nat? Támadni fognak. Akik az utcán találnak, arra lecsapnak. Aztán megpróbálkoznak az ablakokkal, a kéményekkel. És a hatóságok miért nem tesznek valamit? Miért nem vetik be a hadsereget? Miért nem vetik be az ágyukat? Most már késő, erre senki sem számított. Majd meghallgatjuk, mit mondanak a hatórai hírekben. – Hallom a madarakat! – mondta Jill. – Figyel csak, papa! Nat figyelt! Tompa zaj érkezett az ablakhoz, az ajtó felől. Szárnyak súrolták a felületeket, siklottak rajtuk végig, kaparáztak, bejáratot kerestek. Egymásnak szorult sok-sok eleventest az ablak És s aztán, ha valamelyik madár lecsapott a levegőből és a földre zuhant, csattanás, recsegés, ropogás – néhány biztos elpusztult így közülük gondoltanat, de nem elég. Akármennyi is, nem elég. Jól van, Jill, mondta hangosan, látod, deszka van az ablakokon, a madarak nem tudnak bejönni. Végigment a házon, alaposan megvizsgált minden ablakot. Keresett néhány éket, ócskabádok darabokat, falemeszt és fémszalagokat, és ráerősítette őket az ablakok szélére, hogy szilárdabban tartsák a deszkát. Kalapácsolásával sikerült elnémítani a madarak zaját, a csúszkálást, a kopogást, és ez volt a legiszonyatosabb, a betört üveg csörömpölését. Kapcsolt be a rádiót, szótnat. Felment a hálószobákba, és ott is megerősítette az ablakokat. A madarakat most már a tetőről hallotta. Karmok kaparászását, csúszkálását, lögdösődést. Döntött. Az egész család a konyhába alszik, s egész éjszaka tüzelnek. Félt a hálószoba kéményeitől. A deszkák, amiket az aljukba elhelyezett esetleg engednek. A konyhában a tűz miatt biztonságba lesznek. Persze mindezt Tréfának kell beállítania. A gyerekek érezzék úgy, hogy most táborozást fognak játszani. Ha a legrosszabb bekövetkezne is, s a madarak utat törnének a hálószoba kéményein át, órákba, sőt, talán napokba telne, mire megbírkoznának az ajtókkal. A hálószobák lesznek maguk választotta börtöneik. Ott semmi kárt nem tehetnek. Összezsúfolódnak, megfulladnak, megdöglenek. Neki látott, hogy lehozza a matracokat a földszintre. Mikor a felesége meglátta a matracokat, szeme tágra nyílt félelmében. Jól van, – mondta Natvidámon. – Valamennyien együtt alszunk itt a konyhába. A tűz mellett sokkal kedélyesebb, meg aztán legalább nem izgulnak azok miatt az osztroba madarak miatt. Csak zörögjenek az ablakon, ha jól esik nekik. A gyerekek segítségével átrendezte a konyhát, és a pohár széket óvatosan az ablak alá tolta. Na most már biztonságban vagyunk, gondolta. Takarosan, barátságosan. Itt átvészelhetjük. Csak az élelem az aggaszt. Az élelem. No meg a szén. Legfeljebb két-három napra elég többre nem, de akkor... Ugyan minek ilyen messzire gondolni? A rádióba úgy is megadják majd az utasításokat, mit tegyünk. És most. A problémák sűrűjében egyszerre ráébredt, hogy kizárólag táncene érkezik az éteren át. Tudta miért. A rendes műsort abba hagyták. Ilyen csak kivételes alkalmakkor fordult elő. Hat órakor abba maradtak a lemezek. Pontos időjelzés, szünetjel, majd megszólal a bemondó. Hangja ünnepélyes volt és komor, egészen más, mint délben. Itt London. Ma délután négy órakor a hatóságok szükségállapotot rendeltek el az egész ország területére. Intézkedéseket tettek a lakosság életének és vagyonának biztosítására, de tudomásul kell vennünk, hogy ezek azonnali foganatosításak nehézségekbe ütközik. Tekintettel a jelenlegi válság előre nem látott és példátlan jellegére. Valamennyi háztulajdonos köteles megtenni minden óvintézkedést az épület biztonsága érdekében. Ahol többen laknak együtt, bérházakban, szállodákban, ott közösen kell megtenni mindent, hogy a behatolást megakadályozzák. A hatóságok ma estére kiárási tilalmat rendeltek el. A hatalmas csapatokban érkező madarak mindenkit megtámadnak, akik a szemük elé kerülnek, és már épületek ellen is támadásokat intéznek, de az utóbbiak kellő gonddal elháríthatóak. A hatóságok felszólítják a lakosságot, őrizze meg a nyugalmát. Tekintettel a szükségállapot rendkívüliségére holnap reggel 7 óráig valamennyi rádióállomás beszünteti adását. Eljátszották a himnuszt és kész. Nat elcsavarta a készüléket. Feleségére nézett. Az asszony riadtan merett vissza rá. Korán vacsorázzunk, javasolta Nat. Nagy lakomát csapunk, mit szólnál például rántott sajthoz. Valami olyat együnk, amit mindegyikünk szeret. Az asszonyra kacsintott, s aztán bólintott egyet. Mindenáron azt akarta, hogy ez a rémült, kétségbeesett tekintete eltűnjön az arcáról. Segítette elkészíteni a vacsorát, s közben fütyűrészett, énekelt, s akkora csörömpölést vitt végbe, amekkorát csak tudott. Úgy tetszett, a csoszogás és a kopogást most nem olyan erős, mint a kezdet kezdetén. Felment a hálószobába és fülelt. Már nem hallotta azt a tülekedést a tetőn. – Van ezeknek meg eszük, – gondolta. – Tudják, hogy a tetőn át nem éppen könnyű betörni a házba, máshol próbálkoznak. A vacsora incidens nélkül zajlott le. Már éppen az asztalt készültek leszedni, amikor új hangra, ismerős zúgásra lettek figyelmesek. Az asszony Natra pillantott, arca felvidult. Repülőgépek, mondta, repülőgépeket vetnek be a madarak ellen, ez majd használ, figyelj csak, nem puskatűz, nem hallasz puska lövéseket. Lehet, hogy az, lehet, hogy kint a tengerre lövöldöznek. Nat képtelen volt megállapítani. Nagy tengeri ágyuk talán hatásosan léphettek volna fel a sirályokkal szemben odakint a tengeren, de a sirályok most itt vannak bent a szárazföldön. A lakosság miatt nem ágyúzhatják a tengerpartot. – Ugye milyen jól hallani a repülőket? – kérdezte a felesége. Gira és Johnnyra is átragadta az asszony lelkesedése. Fel aláugráltak a konyhában, kéz a kézben. – A röpcsik elviszik a madarakat. Aztán körülbelül két mérföldnyi távolságból recsegés ropogás hallatszott, majd egy másik, majd egy harmadik. Az úgás egyre halkult, elveszett a tenger felett. – Mi volt ez? – kérdezte az asszony. – Nem tudom, felöltenát. Nem akarta megmondani, miféle zajt hallott. Egy repülőgép zuhant le valahol. Semmi kétség, szerencse játékot a hatóságok, mikor felderítő erőket küldtek ki, de tudniuk kellett volna, hogy ez öngyilkos játék. Mit tehet a légierő erő a madarak ellen, melyek halára magukat a propelleren, a törzsén, de magát a gépet is földre rántják? Hová mennek a röpcsik, papa? Vissza a támaszpontra feleltenett. Na, most már gyertek szépen ideje ágyba bújni. Egyetlen repülőgép se zúgott el többé a házuk fölött, a hajóágyuk is elhallgattak. Élet és energiapazarlás mondta magában Nat. Ezzel a módszerrel nem tudunk eleget elpusztítani belőlük, és sokba kerül. De maradt még gáz. Talán ha gázzal fecskendeznék le őket. pustárgázzal. Persze, ebben az esetben először minket figyelmeztetnek. Egy azonban biztos, az ország legjobb koponyái mai szaka mind a megtorláson töprengenek. Fent a hálószobákban teljes csend. Sem kaparászás, sem kopácsolás az ablakokon. Fegyverszünet. A szél azonban mit sem vesztett erejéből. Nat jól hallotta, hogy szűkül a kéményekben, s a parton megtörő hullámokat is hallotta. Aztán eszébe jutott a tenger. A dagály visszavonul. Talán a tenger miatt van most fegyverszünet, Kell lennie valamilyen törvénynek, amin a madarak most hirtelen engedelmeskednek, és ez a törvény csak a keleti szél és az apály lehet. Az órájára pillantott. Mindjárt nyolc óra. Egy órája apad a víz. Aha, hát ez a magyarázata a fegyverszünetnek. A madarak a dagály idején támadnak. Kiszámolta, mennyi idő a rendelkezésükre. Hat órájuk van még, s addig a madarak biztosan nem támadnak. Aztán újra beáll a dagály. Úgy éjjel fél kettő körül, s akkor a madarak ismét megjelennek. Suttogva odaszólt a feleségének, hogy kimegy és megnézi, mi az újság a farmon. Megnézi, működik-e a telefon, hát a kapnak újabb híreket a központtól. Nem hagyhatsz itt egyedül a gyerekekkel, mondta azonnal az asszony, nem bírnám ki. Jól van, jól van, akkor kivárom a reggelt. Hétkor úgyis meghallgatjuk a híreket. De ha megint apadni kezd, megpróbálok eljutni a farmra. Talán kapunk tőlük kenyeret meg krumplit. Feje, mint a mélyikas, terveket szőtt a szükségállapotra. Ma este természetesen nem fejtek. A tehenek ott álltak a kapuban és vártak. A háznépe tartózkodik a házban, odaszögezve a deszkák mögé, akár csak ők. Azaz csak akkor, ha volt idejük megtenni az óvintézkedéseket. Halkan a hátsó ajtóhoz lopakodott, kinyitott és kinézett, korom sötétség. A szél minden eddiginél vadabbul dühöngött, álhatatos, jeges hullámokban érkezett a tenger felől. A küszöbön kis hián megbotlott. Kupacokban hevert rajta a madár. Ezek az öngyilkosok, a bukó repülők, nyakukat törték. Bár nézett, döglött madarakat látott. Mikor beállt az apály, az elevenek elrepültek a tenger fölé. A sirályok most a hullámokon lovagolnak, akárcsak délelőtt. Messze a domboldalon valami égett. Az egyik lezuhant repülőgép. A tűz, melyet a szél is táplált, tott egy kazalt. Nézte a madártetemeket, gondolt egyet. Mi lenne, ha szépen felpócolná őket egymás tetejébe az ablakpárkányokra? Talán védelmet nyújtanának az újabb támadás ellen. Nem nagy védelmet, de mégiscsak valamit. Talán. Az élő madaraknak, a helyet akarnak szorítani maguknak a párkányon, hogy az ablak ellen támadásba lendülhessenek, előbb ezeket a tetemeket kéne karmolniuk, csipkedniük, vonzolniuk. Munkához látotta sötétben. Furcsa érzés volt. Undorral fogta meg a döglött madarakat, de szépen haladt előre. Keserően vette tudomásul, hogy valamennyi üveget betörték. Csak a deszka akadályozta meg, hogy a madarak berepüljenek a házba. Telezsúfolt a törött üveg táblákat a vérzőmadár tetemekkel. Úgy érezte, menten kifordul a gyomra. Mikor végzett, visszament a házba. Eltorlaszolta a konyhajtót, kétszeresen bebiztosította. Az asszony közben kakaót készített Natnak. Szomjas volt, gyorsan felhajtotta. Halálosan elfáradt. Na jó, mondta mosolyogva, ne aggódj, majd csak túléljük. Lefeküdt a matracára, s lehunyta a szemét. Rossz álmok gyötörték, ámában újra meg újra átjárta az iszonyat. Valamiről megfeledkezett. Valami munkáról, amit el kellett volna végeznie. Furcsa módon az égő repülőgépekkel állt ez a munka kapcsolatban. Végül is a feleséget ébresztette föl, a vállát rázta. Megkezdődött, zokogta. Már egy órája, egyedül nem bírom tovább hallgatni. Olyan rossz van itt, mintha valami égne. Natnak egyszerűen minden eszébe jutott. Elfelejtett rátenni. A tűz már alig pislákolt, felugrott és meggyújtotta a lámpát. A kopácsolás az ablakokon és az ajtón valóban megkezdődött, de erre fikkethány. Megpörkölődött, tollak szaga árasztotta el a konyhát. Azonnal tudta, miről van szó. A madarak megindultak lefelé, átnyomakodtak a kéményen a konyhai tűzhely felé. Apró fát papírt ragadott, rárakta a parázsra, aztán a petrólamos kanna után nyúlt. – Húzódj félre! – kiáltotta a feleségének. Egy kevés petrólamot öntött a tűzre. A láng végig robogott a kültön, és a madarak megperzselt fekete tetemei lehullottak a tűzbe. A gyerekek felébredtek, sírtak. – Mi az? – kérdezte Jill. – Mi történt? Natnak nem volt ideje válaszolni. A tetemeket piszkáltak ki a kéményről, a padlóra rángatta ki őket. A lángok majd előzik a madarakat a kémény tetejéről, a problémát azonban az alsó könyök okozta. Eltömődött a meggyulladt madarak parázsló maga tehetetlen tetemétől. Az ablakok meg az ajtó ellen intézett támadásra ügyet sem vetett. Ha minden áron be akarnak jutni az otthonába, hát csak törjék össze a szárnyukat, a gerincüket pusztuljanak bele a kétségbeesett igyekezetbe, éde nem fognak betörni. Ne sírjatok már, kiáltott a gyerekekre, nincs mitől félni, ne sírjatok már! Szorgalmasan kotorta ki továbbra is az égő parázsló testeket, amikor azok lehultak a tűzbe. Na, majd ez eriassza őket, mondta magában, a húzat meg a lángok, majd azok együtt, amíg a kémény a biztonságban vagyunk. Az ablakdeszkák ropogása közben hirtelen ütni kezdett a fali óra. Hármat ütött. Nap nem sokára négy óra lesz, nem tudta pontosan hágyónak, akkor tetőzik a dagáj. Úgy számította, fél nyolc előtt alig, ha fordul meg az ár. A kandalónál várakozott. A lángok hunyni kezdtek, de a kéményből egyetlen fekete sem zuhant le többé. Feldugta a piszkavasat a kéménybe, amilyen magasan csak tudta, de egyet se talált. A veszély elmúlt. A kémény nem fog eltömődni. Ez az eset újra úgysem ismétlődhet meg, ha a tűz éjjel nappal ég. Holnap a farmról tüzelőt kell hoznom, gondolta. Ha beáll az apány, mindent elvégezhetek. Megy az majd magától, beszerezzük, amire a dagáj idején csak szükségünk lehet. Fel kell készülnünk, ennyi az egész. Teát meg kakaót ittak, s hozzá kenyeret. Nat észrevette, hogy már csak egy fél cipó maradt. Annyi baj legyen, nem halnak éhem. Ha két óráig, mikor az első hírek befutnak, kihúzzák, ilyen körülmények között elmondhatják magukról, Helytáltak. Adj egy cigit, szóltod a feleségének, majd az elkergeti az éget tólszagát. Csak kettő maradt a dobozban, felelt az asszony, tegnap akartam venni neked. Azt is szerzünk, mondta. Egyik kezével a feleségét, a másikkal jill elte át. Johnny az ölében ült. Körülöttük a matracon kupacban a takarók. Isten bizony a nyavajás dögöket, mondta. Micsoda kitartás, az ember azt hinné belefáradnak a játékba, de eszük ágában sincs. A csodálatot nehéz volt megőrizni. A kopácsolás nem lankadt, súly, recsegő hangütötte meg nagy fülét, mintha egy eddig ismeretlen, erősebb csőr vette volna át munkát társaitól. Na nézzük csak, milyen madarak is vannak, miféle fajta végzi ezt a különleges munkát. Emlékezni próbált, törte a fejét, aztán hirtelen eszébe jutottak a kasójimok. Lehet, hogy solymok álltak csatasorba a helyett. Talán héják ülnek az ablakpárkányon, s csőrüket, karmukat egyaránt bevetik. Sóimok, héják, ővek, karvajok. Ezektől a ragadozóktól eddig megfeledkezett. Még három óra, s míg várakoztak a recsegőfa, a fát tépő karmok zaja egy percre szűnt meg. Nát körülnézett, melyik bútort verje szét, hogy az ajtót megerősítse. Az ablakok biztonságban vannak a pohárszék miatt. Az ajtóba már nem bízott. Felment az emeletre, mikor a pihenőre ért, megállt, fülelt. Halk kopogást hallott a gyerekek hálószobájának padlójáról. A madarak tehát betörtek oda. A másik hálószoba még üres. Kihorta a bútorokat, a halmozta fel őket, hogy a gyerekek ajtaját szabadon hagyja. – Gyere, Lenát, mit csinálsz? – kiabálta a felesége. – Mindjárt megyek, csak rendet csinálok fent. Nem akarta, hogy az asszony feljöjjön, nem akarta, hogy a gyerekek hálószobájából a kopogást, az ablaknak csapódó szárnyak zaját meghallja. Reggelizzenek meg, javasoltas aztán azon kapta magát, hogy fali órát bámulja, figyeli a mutatókat, melyek olyan, de olyan lassan másznak előre a számlapon. Ha elmélete téves volt, ha a támadás az apály beáltával sem vér véget, akkor elvesztették a csatát. Erről meg volt győződve, nem húzhatják ki egy teljes napig levegő, pihenés, tüzelő nélkül. Valami recsegést hallott, s ez menten előzte hirtelen támadt kétségbe esett vágyát, hogy rövid időre lepihenjen. Mi az, mi volt ez? kérdezte élesen. A rádió felelte a felesége. Néztem az órát, mindjárt hét. A rádió ismerős recsegésével új élettörbe közéjük. Vártak. A fali óra elütötte a hetet. Vártak reggel nyolcig. Semmi. Se időjelzés, se zene. Rosszul hallottuk, mondtanak, nyolcig nincs adás. Nem csavarták el a készüléket. Nátnak eszébe jutott az elem. Vajon meddig bírja még? Ha kimerül, nem hallják az utasításokat. Világosodik, suttogta a felesége. Látni nem látom, de érzem. Figyelj csak. A madarak már nem dörömbölnek olyan hangosan. Igaza volt, a kaparászás, a kopácsolás minden pillanattal gyengült. A csoszogás is, a tülekedés is a küszöbön az ablakpárkányon. Megfordult az ár. Nyolc órára minden hang elhalt, csak a szél fújt, meg a rádió recsegett. A gyerekeket elandalította a csönd, álomban merültek. Fél 90kor Nat kikapcsolta a rádiót. Elszalasztottuk a híreket, mondta a felesége nem lesznek hírek felelt, magunkra vagyunk hagyva. Az ajtóhoz ment, lassan eltolta a barikádot, elhúzta a reteszt, szanaszét rugdalta az összeszúzott tetemeket a küszöbről, kilépett a szabadba, s nagyot cippantott a hideg levegőből. Hat munkás óra állt előtte. Tudta, a lehető legnagyobb gonddal kell kimélnie erejét, semmiképpen sem pazarolhatja el hiába. Élelem, fény, tüzelő. Ezek a legfontosabbak. Ha ezeket be tudja szerezni, még egy éjszakát kihúzhatnak. Kilépett a kertbe, s abba a pillanatban meglátta az eleven madarakat. A sirályok most is a hullámokon lovagoltak, mint annak előtte. Tengeri élelmet kerestek, s a víz vidámságát élvezték, mielőtt újra támadásba lendülnének. Nem úgy a szárazföldi madarak. Azok egyre csak natát figyelték. Élelmet kell szereznem minden áron, mondta magában. El kell jutnom a farmra, csak onnan szerezhetek. Visszament a házba. Szemügyre vette az ablakokat, az ajtót. Elmegyek a farmra, mondta. Felesége belé csimpaszkodott. A nyitott ajtóból látta az élő madarakat. Minket is vigyél magaddal, könyörgött. Nem maradhatunk itt egyedül. Inkább meghalok, de nem maradok itt egyedül. Hát, akkor gyere! Hozd a sacsrokat meg Johnny gyerekkocsiát. Metző szél fújt, ennek megfelelően öltöztek. Az asszony beletette johnny a gyerekkocsiba. Nát kézen fogta Jillt. A madarak, ja fogta Jill, ott vannak, ott kinn a földeken. Nem bántanak minket, mondtanak. Ha világos van, akkor nem bántanak senkit. Elindultak a földön át a kerítés átjáró felé. A madarak nem mozdultak. Vártak, széllel közt. Mikor a farmhoz vezető útra értek, Nat megállt, és azt mondta a feleségének. A két gyerekkel maradjon itt a sövény védelmébe. Szeretnék beszélni, Mrs. Stritchell, ellenkezett az asszony. Ha tegnap kint voltak a piacon, akkor sok mindent kérhetünk kölcsön tőlük, és... Itt vártok, és punktum szakította félbe Nat. Mindjárt jövök. Két pillanat az egész. A tehenek bőktek, nyugtalanul járkáltak az udvaron, Snat egy nyílást pillantott meg a kerítésen. A birkák törtek maguknak utat, hogy szabadon kószáljanak a ház előtti kertbe. A kémények nem füstöltek. Nat csupa bársejtelen volt. Nem akarta, hogy a felesége meg a gyerekek vele menjenek a farmra. Egyedül ment. Utat tört magának a bőgő tehenek között, melyek ide-oda kóvályogtak kétségbe esetten duzzadó tőgyükkel. Az autó ott állt a kapuba. Nem vitték be a garázsba. A ház valamennyi ablaka bezúzva. Döblött sirályok hevertek szanaszét az udvaron, meg a ház körül. Az eleven madarak a farm mögötti facsoporton gubbasztottak, és a háztetőn. Hallgattak. Natet figyelték. Jim az udvaron feküdt. Már ami megmaradt belőle. Mellette a puskája. A ház ajtaja bezárva, erre teszelve, de csak egy betört ablakot kellett felhúzni, és nagy könnyedén bemászott. Tridge holt este a telefon mellett feküdt. Biztosan a központot akarta hívni, amikor a madarak rárontottak. A kagyló a földön, a konnektor kiszakítva a falból. Mrs. tridge hűlt helye. Biztos fönt van az emeleten. Fölmenjen, ne menjen, töprengett az émeigő Vajon mit találod a fönt? Hála Istennek, mondta magában, itt nincsenek gyerekek. Erőnek erejével megindult a lépcsőn, de félúton visszafordult. Mrs. Tridge lába kinyúlt a hálószóba nyitott ajtaján. Mellette fekete csőrű sirályok tetemei, meg egy eltörte sernyő. Semmit se lehet tenni, gondoltanat. Még öt órán van, már annyi sem. Tridgejék biztos megértenének. Felpakolok mindent, amit csak találok. Visszabandukolt a feleségéhez, meg a gyerekekhez rakom az autót, mondta, hazavisszük, aztán jövünk újabb rakományért. Tridzsékkel mi van érdeklődött az asszony? Biztos a barátaikhoz mentek, mondanat. Segíthetek én is? Nem, akkora felfordulás van ott, tehenek, birkák, mindenütt, várjatok, csak itt jövök az autóval, és beülhettek. Amíg beszélt, feleség egy pillanatra sem vette le róla a tekintetét. Natszentül hitte, az asszony érti, miről van szó. Különben minden áron segíteni akart volna neki, hogy a kenyeret meg a többi élelmiszert megtalálja. Háromszor fordultak, mire Nat megállapította, hogy semmi sem hiányzik. Ha egyszer az ember utána gondol, meglepő mennyi mindenre is van szükségük. De talán mégis a legfontosabb, a deszka az ablakokra. Körül kell néznie, fa után. Minden ablakot újra akar deszkázni. Mikor utolsor fordultak, hazafelé menet előbb a buszmegállóhoz hajtott, kiszállt és bement a telefonfülkébe. Várt egy pár pillanatig, de nem kapott vonalat. Úgy látszik elromlott, süket. Felmászott az árok partra, végignézett a vidéken. Életnek nyoma sincs, a földeken sem, csak a madarak a várakozó figyelő madarak. Némelyikük aludt, látta, csőrüket bedugták a szárnyuk alá. Miért nem keresnek maguknak táplálékot, Gondolta. Miért csak áldogálnak mozdulatlanul. Aztán rájött, hogy miért. zabálták magukat. Éjszaka tele a gyomrukat. Hát ezért áldogálnak mozdulatlanul ma reggel. Arcát az ég felé emelte. Az ég fakó volt és szürke. Feketén görnyedtek a csupasz fák a keleti szélben. A hideg ezekre az eleven a földeken várakozó madarakra nem hatott. Most, most kellene lerohanni őket, mondtanat magában. Mozdulatlan célpontok. Ezt kellene csinálni az egész országban. Most miért nem lép akcióba a légi erő? Miért nem fröcsköli be mustárgázzal őket? Mit csinálnak azok a jó emberek ott fönt? Nekik ezt tudniuk kellene. Muszáj ezt látniuk. Visszament az autóhoz, beült a sofőrülésre. Gyorsan hajts el a második kapu előtt, suttogta a felesége. Ott fekszik a postás, nem akarom, hogy Jill Három egykor értek haza. Már csak egy óra van hátra. Ebédeljetek meg, mondtanat. Melegíts valami magadnak meg a gyerekeknek valami levest. Én most nem érek rá, ki kell pakolnom a cuccot a kocsiból. Behordott mindent a házba. Később majd elrendezik. Legalább lesz valami dolguk az előttük álló hosszú órák alatt. De először lássuk az ablakot az ajtót. Körbejárta a házat, módszeresen megvizsgálta az ajtót és ablakokat. Még a tetőre is felmászott. Minden kéményen a konyhai kivételével megerősítette a deszkát. Metsző hideg volt, alig bírta, de a munkát el kellett végeznie. Újra meg újra felnézett az égre. A repülőket kereste. Egy se jött. Dolgozott és itt a hatóságuk tehetetlenségét. Ami munka a hálószoba kéményen adódott, azzal végzett. Megállt és kinézett a tengerre. Valami mozgási észlelt valami szürkét és fehéret látott a hullámok között. A jó öreg flotta, mondta, az sose hagy minket cserbe, a csatornán jönnek és betérnek az zöbölbe. Várt, szemét meresztette a tenger felé. Tévedett. A flotta sehol. A sirályok, azok emelkedtek fel a tengerből, és a hatalmas, felborzoltuló madárfalkák a földeken szintén felemelkedtek. Alakzatokba csoportosultak, és szárny-szárnyat érintve felszárnyaltak az ég felé. Beállt a dagály. Nat lemászott a létrán, és bement a házba. A család vacsorázott. Pár perccel múlt hét óra. Bereteszelte az ajtót, felállította a barikádot, meggyújtotta a lámpát. Éjjel van, mondta a kis Johnny. Felesége megint bekapcsolta a rádiót. Az ismert recsegés, más semmi. Végigmentem az egész Kállán mondta, a külföldi állomásokon mindenen. Semmit se tudtam fogni. Mindenütt ez a recsegés. Talán azok is ugyanebben a cipőben járnak, feleltenet. Talán egész Európában ez a helyzet. Csendben ettek. A kopogtatás megkezdődött az ablakokon, az ajtón. A surlódás, a csoszogás, a tülekedés a párkányokon. Az öngyilkos sirályok első a küszöbön. Mikor megvacsoráztak, nat kitervelte, mit fog csinálni. Elrakja a készleteket, szép csinosan kupacba rakja őket, minden takarosan rendbe tesz. Az ablakokon, meg a kéményeken erős a deszka. A házteli van élelemmel, tüzelővel, mindennel, amire az elkövetkezendő néhány napban szükség lesz. A felesége segít majd neki, no meg a gyerekek is. 3-4-9-re, mikor megkezdődik az apály, jól kifáradnak, aztán szépen lefektetik őket a matracra, s nagyot, egészségeset alusznak hajnali háromig. Új terve teszelt ki. Az ablakokra a deszka elé szöges drótot erősít. Egy nagy tekezsnyit hozott a farmról. A nehézség csak annyi, hogy mindez sötétbe kell megcsinálni a 9 és 3 óra között, mikor beáll a fegyverszünet. Kár, hogy erre nem gondolt előbb, Na mindegy, amíg a felesége meg a kiskölykük alszanak majd megcsinálja, mert ez a legfontosabb. A kisebb motorok már nekiláttak az ablakoknak, felismerte csőrük könnyű kopogását és szárnyuk puha eszeit. A solymok fütyülnek az ablakokra, az ajtó ellen intéztek koncentrált támadást. Nat, a hasadófa síró hangját figyelte. Vajon hány millió év emléke halmozódik fel ezekben a kis agyakban, a döfködő csőrökben, szúró szemekben, hogy most valami ösztöntő arra buzdítja őket, hogy a gépek fürge pontoságával elpusztítsák az emberiséget. – Az utolsó cigarettát szívom el, – mondta a feleségének. – Kész hülye vagyok, csak éppen ezt felejtettem el hozni a farmról. Szájába dugta a cigarettát és bekapcsolta a recsegő rágyót. Az üres dobozt bedobta a tűzbe, s nézte, nézte, hogyan falják fel a lángok.